Пожди бабу нових правів. Баба Марина приносить мені часом на продаж маслом. Отож, якось у базарний день чую її голос із кухні. Себто прийшла вона, та, дожидаючи мене, про щось голосненько балакає з моєю куховаркою. Чую тільки останні слова, що говорить баба Марина. Отаке «От горе матінко. Виходжу. Поздоровкались. «Масличка візьмете?» Питає Марина. «Візьму». Поскидала капустяні листочки, переложили масло, облічилися. Холодненько було на дворі, отже баба Марина згодилася посидіти та погрітися. Це було пізненько. Восени вже й морозець був. Сидить баба, п'є чай, та й знов щось таке своє починає розказувати. Я собі встряваю. Та що там у вас таке? Якась оказія чи що? Ох, матінько, бодай не казать, відмовляє баба Марина, махнувши рукою. Одначе не втерпіла, та згодом таки докладненько розказала мені свою пригоду. Та це ж мені! Вся халепа через мого старого, почала баба Марина. Отож він був, записаний мені хату і все дворище, бо таки ж він тямив, що слід було те зробити. Таки ж я йшла за його, за одівця, на троє дітей, робила цілий вік, не кривдила нікого, дбала все одно як за своїх. Ну, хлопець надоноселився вже зовсім там і оженився, яким -з торгом торгує. Дочок тут заміж повіддавала. Ну, нам, старим, не скільки вже там треба, а все ж думаєш, куди голову прихилити на случай чого. Звісно, ніхто не знає, скільки кому бог віку призначив. А все ж мій старий. Такий геть-то старший літами від мене. Ну, не дай Боже, чого? Зостануся я без його, Мовляв, у чужій хаті. То що ж тоді робить? Адже ж мене тоді родичі, Брати його, виженуть з двору. Та й куди мені на старість, Витративши силу йти? Де пристановище шукати? Отож стала я йому казати, так він взяв і записав мені хату Значить і хату, і двір Записав як слід Пішли ми до волості І там старий зробив бумагу Написали там все, як треба було І тую бумагу старий отдав мені на руки Заховала я тую бумагу в скриню Гляджу вже її, як ока І заспокоїлася. Коли там спаде на думку, то перекладаючи в скрині, погляджу є бумага, лежить собі. Такички я її на споді в скрині й держала. Тільки стала я помічать, що старий мій якийсь понурий став та якось на мене скрива поглядає. Я собі й байдуже проте чого то. Мало чого чоловікові часом так чи сяк буває. Коли все раз пішла я до скрині, Либо ниток мені треба було. Коли лап, нема бумаги. Ох, мені лишенько. Я сюди, я туди. Перевернула, перетрусила все. Нема. Питаю старого, де це бумага? Я каже, не знаю. Тобі дано на руки, та й гляди. Та як же я не глядіва? Ховала, замикала, як же ще глядіти, а чужого в хаті нікого нема. Все ти, кажу, взяв. Отчеписти від мене, муркне та й піде. Шукаю я, мотаюся, метикую, куди б він мав подіти ту бумагу. Бо вже що то його справа, то я по очах бачила. Тільки не можу знайти, де б він міг заховати. Вже всі мишачі норки перерила, а не знайду. Якось пішла я на грядки. Коли за клунькою дивлюсь, щось біліє. Я туди бумага. Порвана, понівечена моя бумага. Я її розгортаю, я її стуляю. Так куди ж вам сказано ні до чого? Тут я перебила розповідь баби Марини Може, що кажу, не ваша бумага була Ох, ні, матінко моя, моя Я ж уже її знаю Дарма, що не вмію читати, а зараз пізнала І печатка така сама, і все Я вже її на око знаю «Тільки ж чуєте понівечина, з такою бумагою ніякого права не дійдеш. Та куди і показувати ніякого?» Ну, я таки хрещенокові клапоть показала, він по школах учиться, так і той сказав, що вона сама моя бумага. «Тільки, звісно, каже, вже вона ні до чого. Ох, уже ж й сама те бачила. Я тоді до старого, що як же так і так? Яка то совість дати бумагу, а потім отаку капость зробити? Одчепись писти, каже мені, я нічого не знаю. Було б глядіть, дано тобі і пильнуй. А, господи милостивий, чи я ж не гляділа, чи не пильнувала? Та хіба ж від хатнього злодія встережешся? Ну, та вже нехай я не вгляділа, так дай же мені другу бумагу, коли вся понівечена, а він мені на те, е ні, цього не буде, раз був дурний, удруге не буду. Ну, що мені в світі робить? Плачу, та й годі. А люди й надумали мене. Піди, кажуть, до волості та й попроси, щоб, значить, виписку зробили, бо по книгах, кажуть, повинно бути записано, коли що було і яку бумагу дано отаку й таку. Виробиш, кажуть, таку саму. Отож я й вибралась до волості. Ще й кумій Андрій Шамраєнко разом зі мною пішов. Він, бачите, по своїй справі. О, йому теж добра оказія трапилась. Племінник його посварився з ним за сіножатку та взяв та й перекинув його стіжечок у воду. Невеличкий стіжечок, так мовляв кум, копичок зотри. Зложено було поки що, а все ж воно чималі гроші стоїть та й праці коло його немало було. Ну і досадно до того, бо на збитки ж воно зроблено. От, мовляв, коли не мені, то й не тобі. І як він це зробив той племінник, чи на лига, чи митяг, чи що, хто його зна. Тільки так, як стояв стіжечок недалеко від берега, так його і перекинуто у воду. Воно то й не глибоко так, Отак От собі затовка невеличка Осокою заросла з краю А все ж ну таки вода, сіно мокре Як же таке знущання подарувати? Отож кум і наважився позиватись Бо й свідки тому були Пастушки бачили, як той порався Ну отож і пішли ми вдвох Я за своїм безголовим, А кум за своєю справою Прийшли, саме так праздничок невеличкий був, от воно й гаразд. Думка така саме добре порадитись, бо й писар і старшина будуть завжди бувають після служби. І справді, як прийшли, ми дивимось сидять. Писар читає газету, а старшина й собі зазирає, сидячи, уголос читають. Ми увійшли, вклонилися як слід, так щось і не дивляться на нас. Так-то вже пильно читають, ледве що головою кинув которись. Постояли ми. Далі кум поступив уперед та й каже перше про своє діло, що так і так отака справа. Все кажуть, діло пусте, нічого сього розсуджувати не можна. «Як не можна?» – питає кум. А вони йому «Так не можна». Та до мене «Ну, а ти, бабо, чого?» Я мерщий до стола. Хочу гарненько розказати всю справу, як було діло. І клаптик от бумаги показую, котрий ціліший та чистішенький. Саме й печатка на йому єсть. «Так, куди вам?» Тільки що почули, що діло йдеться про зубсовану бумагу, писаря сміхи напали Оце ловку штуку діт тяв, та й зареготав, прямо аж залягається А старшина й собі Далі писар каже Не подавайся, бабо, ні з якими переписками та судами, бо нічого з того не буде Як кажу, не буде «Так, – отказує. Тепер і не з такими дурними справами, та й то трудно справуватись, бо тепер все діло сутужне розсуджувати вашого брата. Чого, – кажу, – а того, що старі права кончились, а нові ще не вийшли?» Тут я вже розсердилася. «Та що ж це кажу таке?» Доки сонце зійде, нехай роса очі виїсть. Де ті нові права, коли ще вони вийдуть, а тут усяку кривду терпи? Тутечки вже й кум прилучився, і собі слівце вкинув. Що не по правді вже воно людей отак на льоду зоставлять, коли в людей пильні справи є. А вони як нападуться на нас... «Та які там обісапильні справи? Що то за справи? Дурниця якась? Що якась там купається сіна? Та якась дурна бумага? Так велике діло?» «Та ви знаєте, які тепер діла по всіх осюдах ідуть? Важніші от ваших? Думаєте тільки, ваші племінники та чоловіки збитки роблять?» Скрізь колотнеча та шарварок, по цілому царству руському, хоч яке воно велике, та й не тільки по руському царству, а й по цілому світі. А он швед перервався. Ви там сидите та й не чуєте такого. А який же там швед? Чого йому перериватись? Питає кум. Який швед? О той самий, що під Полтаву приходив, чу? Та чу, каже кум. Та й перервався б то. Перервався на двоє. От було одне царство, Швеція, значить, а тепер перервалось на двоє. Одна частка, сказать би так, як губернія, одрізнилась окремо. Не хочу, каже, в купі бути. Отак собі на різної буде. Значить, швед на двоє й перервався от що. Отож, такі діла по світі робляться, і в нас усюди таке коїться, а вони чорти батька з нашим лізуть, з копичками та здраним сміттям якимсь. Прямо курям насміх. Та кажу кому сміх, а комусь сльози. «Як мені отепер доведеться колись по підтинню пропадати? А ні суда, ні права не дійдеш». «Так якого ж тобі права доходити?» – гукає старшина. «Де тобі того права взяти?» «Говориться ж тобі толком, що старі права кончились, а нові ще не вийшли. От як вийдуть, тоді й подаватимешся до розправи». А коли ж вони вийдуть, ті нові права? А хто її зна? Це вже не нам знати. Мудріші люди ладу добиратимуть, коли і що. Пожди. Повернулася я, та й пішла. Так оце, матінко, сидіть то мені, та й ждати нових правів, «Що ж він мені толкує того шведа?» «Можеш, тому шведові й нічого, що він перервався, а як мені бумагу порвано, то все одно як серце перервано». «Та вже ж пождіть, тітко Марино, нових правів». «А швидко ж вони, матінко, вийдуть?» «Та вже, може, швидко, вже щось до того йдеться». Ох, коли б Господь милосердний дав. Отак мовила баба Марина та аж перехрестилася. Встала, попрощалася, забрала мисочку з капустяним листочком та й пішла дожидатися нових правів. Ох, чи скоро ж то баба Марина діждеться тих нових правів, та й ми разом з нею